Іти ставало важче, і Стьопа відчув, що він добре розігрівся. Вони йшли вже півгодини, і берег лежав зовсім близько від них. Але тепер розвідники посувались дуже поволі. Нарешті стомлений Юнга помітив за кілька метрів від себе берегові скелі. З хвилюванням Стьопа збіг на ті скелі, і перший опинився на березі. Четверо лижників Стояли на нікому невідомому острові. Розділ сьомий Товстий шар снігу вкривав острів. Із снігу стирчали заледимілі скелі, І лише вони свідчили, що тут починався берег. За 300-400 метрів від того місця, де стояли лижники, Здіймалося пасмо горбів, Закриваючи внутрішню частину острова. Хто знає, який завбільшки цей острів? Запар гадав, що він невеликий. Ми за п'ятдесят чи сто на південь від цього місця багато років тому продрейфував у кризі пароплав Фрам і ніякої землі не зустрів. «Ходімо на вершину Горба», – запропонував гідролог. «А я радив би поспішати назад на Лахтак», – серйозним тоном відказав вершомет. Троє товаришів здивовано повернулись до нього – Дивіться, сказав мисливець, і показав рукою на захід. Усі глянули в напрямі, куди показувала рука вершомета. Західний край неба похмурнів чи то туманом, чи то хмарами. Темне пасмо швидко затягло бліді зорі і насувалося на зустріч місяцеві. Війну легенький вітрець. Із заходу йде вітер, промовив мисливець, буде пурга. Ті зрозуміли небезпеку раптової завірюхи, коли вона захопить їх на кризі між пароплавом і островом, то чи знайдуть вони у сніговій імлі пароплав? І кожен подумав навряд коли ж вітер набере ураганної сили і розіб'є крижане поле на уламки, а потім понесе ці уламки в океанські простори, тоді їх, безперечно, чекає загибель. А що може трапитись, коли вони залишаться на острові? Вітер рушить крижане поле вдалечі і понесе разом із кригою лахтак. Хай за кілька днів стихне завірюха, перед ними відкриється простір крижаного моря, і вони залишаться самотні, приречені на смерть від голоду і холоду. З ними ж харчів, коли навіть економити, тільки на два дні. Дві рушниці і п'ятдесят патронів навряд чи дадуть щось на цьому острові під час полярної ночі. «А може?» – промовив Павлюк, наче відповідаючи на спільне запитання, і показав під ноги. При місячному світлі на снігу видніли відбитки ніг якогось звіра. Слід свідчив, що звір мав зріст не більший від собаки або навіть зайця. Спільно придивившись, вони знайшли чимало таких слідів. Мабуть, острів багатий на цього звіра, що стоптав сніг усього узбережжя. «Весь пояснив вершомет. «Цим звіром не прогодуєшся, коли хліба і масла або хоч ведмежати не матимеш». Вирішили вертатись на пароплав. Це мусили робити негайно, негаючи жодної хвилини. Урагани в Арктиці зіймаються швидко і тривають довго. Запара і його товариші зрозуміли, яка страшна небезпека їм загрожує. «Рушаймо!» – скомандував мисливець. І всі мовчки повернули на кригу. А вітер посилювався. І вже цути було скриготання перших крижинок, які він зривав і котив по сніговому настилу. Вершомет, глянувши на свій компас, і вивіривши напрямок до пароплава, обриси якого ставали тепер зовсім невиразними, підбіг до гідролога. Дмитри Петровичу, звірте на свій компас із моїм. Коли почнеться хуга і пароплав зникне з очей, нам доведеться йти лише за компасом. Іти на пароплав за компасом? Запара зупинився і скептично похитав головою. Це краще, ніж без компаса, коротко відказав мисливець, і вони почали звіряти напрями магнітних стрілок-компасів. Сьопа і Павлюк були метрів на тридцять попереду,